hoge urteko emaztea bezi ere ospitalean da buruan zauri lagiarekin haren bizip pronostikoa engaiatua dela gerazi dute. Urkatuta atxemana izan den bere senaaja da boizkeri ojan jatugian bere emaztea hiltzea saiatu eta bere buruaz beste egin omen du. Gizonak berrogeita zortzi urte zituen, Bikotearen behat ziurteko semea eskolan zen erasoa gertatu zenean, zidu egunkariaren arabera aita atxe hamatxeek du Beren gainearen zeintzea. Simon Buelta, prokuradoreak, gertakariai begira indakkeria seksista kasubat izan daitekela, ejandu, ilik atsemana izan den gizona indakkeria seksisten gatik, kondenatua izan zen joan den azaroaren ama iruan, bere emazteari jasanara zikolpeen gatik.